мав у руках бардечку, а в жовтих зубах дзігар, що згасився від швидкої ходи. «Що, сукожируєш за волос, що маєш худобу чоловіка? Га, га, га!» Посяб німіла. Порція, яка впала у фасолиння, закрила вутлу, немиту голову жилами руками, Бунці навіть не бралися боронити, Ніць не мішаючи, бо знаю, можу зісти і я. У своєї хаті від дурня такого не встид, а він тюремний, а я і скажений, як вип'є, так казали по тому, як тачик лягав спати у своє розкладене крісло коло вікна. Мошул давав хропака, сім'онковий болік, посю за комнір швидра, почерез поріг порахувала двірки і баняки у хоромах чолом, на дворі кинув бардечку ватаву, завдав п'яну посю собі на горгоші та й поволочив дхаті. Школа гуділа не своїми голосами. На той тиждень має приїхати цирк Ліліпутів зі Львова. Класні керівники, старости і так далі жваво збирають гроші гривня до гривні, копійка до копійки. Хто не має, то тому читають нотації, сильно нудющі і вельми довготривалі. У цих нотаціях цірони і апулеї намагаються переконати школярів і штолярчуків у потребі ліліпуцької. Скуп культури у суспільній культурі довгих. Параси зібрала гроші, роздала зошити з твором, начертала на дошці. Робота з помилками, і вже хотіла сказати, та раптом окинула з позором тачика у замрії. Якщо казати по правді, то тачик не був у замрії, тільки обсервував лямпочку сажі на парасенім лікті, що білів з-під короткого у темно-зелених грошей стильного рукава. Витко гнала цуйку на кирогазі із поливного банячка. Йо, подумав, хотів сплюнути звично, про те. а ти, ткачук, чого не в костюмі? Парася узялася попід боки, їй улюблена поза фірмова, як каже Вітасик. Не хочу. Як? Держава подрубувалася, може, сам президент? Чморий же! Аллю! Я не просив держави. Що? Ти злидні воден. витреш марки під носом. Ти, я, тачик червоний, як чорний гачок у щупаці, набрався невинної крові. Хотілося пернути цій парасі в лице, потім... Ригати, але нема чим, рівно нічого не їв. Потім плакати там дома, щоб ніхто не видів. «Я принесу вам назад», – вимив через силу. «Мені? Назад?» «Не вам, а державі обратно!» Парася поборячила, нижня губа задрижала, а в оці зробилося темно. Друге мала скляне, вибив бугай під бекетом. Парася там загоряла. «Ти?» Ти, ти хто такий? Я людина. Смітче водно. Людина. Де твій мосол роби? Га? У гімніси порпає. Нє? А мама твоя де? На рогаці чи ні? Нє? Сука. Фу. Маржова. Кинув її і пішов твердо, без ташки у двері. У класі німа сцена. На харчоблоці нікого, сад і чотири лавки, то шкільний хорчоблок. Що осені тут бенкетують, яблука, виноград, лиш кочани по траві і недопалки сигарет. Тачик сидів і плакав, було пусто в душі, горло здушило в крик. Обзирнувся нікого. Лиш сороча скаче через комен, Зюбає темний дах, дивиться, чи прогнило. Правда, торік стеля упала мало, Парася не вбила. Я впісилася їй, бо, Рекла на селі вже по тому. Тачик провів долоний по очах, Потім утер рукавом, Та сльози зливно сочились. Раптом на яблуко бри, пуйка! Поклав ташку на лаву, Забрав Тачикову з класу, а свій на плечнику сиву смужку має вже за плечима, ніби з ним народився, до школи на рибу і так з ним. Крадене ні? Тачику тер сльози рукою. Крадене завжди смачніше. А що? Видиш, так улаштовний світ, а людина в ньому. Бреши, правда. А ти, дурно, не плач, порася, того не варта». Ні твої сліз, ані нерівчу, кому кажу. Я знаю, але пуйка мене виженуть. Нікода. Годен знати, а що? Парася ніхто не любить, розумієш, ніхто. Парасю усі терплять. Навіть директор і він. Пуйка сів на лавку та раптом, чуєш, таче, пішли на рибу. Як? «А вудки?» «Ідем на Катриніну Балту, маю там в голягах жилка, грузи, праштини, сама риба силови, айно!» «Но, а на шо мемоловити? ловити?» «Гоп!» Пуйка сягнув до кишені штанів і видобув шмат мамалиги, розмішана з хлібом. Вона була біла, блинда і дуже... Що здаєш? А макуху йо і де береш на базарі. У кривого корнила, знаєш, він продає начиння путни і макуху, но то вистачить не гоп із кишені.